سورهی <تصح> تو ها مکی سورت تی ترتیب کی شلم دے پزر سورهی مریم نا نزول کی پینزد سلو اختون دے پزر سوره مریم نا ترتیبا نزولا بعد مریم ربط و سورت مکی سورت سرا مریم اخیر کی تخیف دنی بیان شو دی سورت کی از داغی نمونہ بیانی پا پیرانیان سرا دنیای کې چماني وليم یو داغې نو غره فيران موجود توامي کو دمر صاحب دغه صورت کې کعب کې نه په دیل ملغيبه مريم کې هيج ځ بيان شوه نیکانو نو جون شو باندې یا نو دې سورات کې تشریح التبليغ دا مسروذ بدر سروکا و دې مسروذ تکالیف رازي ابتلي بالمصائب امبيال مسالم تکليفونو سره مخ مخشي يو مخي سورات کې اجزم مصطفين او بيان شو نو دې سورات کې وایي كذو आले لما ابتلي بالمصائب دیو بانی با تقریفون نراتو ترقی عجز دی زمابندگان دی آلیان دی ولی که آلی هوی تقریفون منراتلو اگر پا انبیالم السلام تقریفون را اگر لی نوح موسی علیہ السلام تو علی گورا سحرو تو گورا عدم علیہ السلام تو سره تقریفون سر مخامخ شویدی دعوید سورت تجریفی تبلیغ مسله بارے سرور اسوا خلاصہ صورت کې ابتلاء بیانې اول د موسی عليه السلام د فیرون د لاس نه نه هميات کې وعلى تاګه حدیث موسی وګوره موسی عليه السلام د فیرون دا تک لاسه تکلیفونه راکایي دیم ابتلاء د موسی عليه السلام من القوم موسا علیہ السلام ز خپل قوم نو تکلیفونه راکایي واو یا نمبر آیات کې ولقد وحينا الی موسی نسری عبادی او ګوره تکلیفونه راکایي او درم ابتلاء سحرا دو سحارو ابتلاء ګوره داغي تکلیف ګوره ایا دوا یانه قالو لنؤذرك علاما جانا من البينات فقد ایمان تقازون فيرون ؤكسچگه لاسه آزاد وتره تیرا چې سکه نوکا تبو ژوند دنیا کې اورانې کې جوکا منغ پا عرب ایمان ورو له چې قیامت ولورزو سلورم سورث کې ابتلااد ادم عليه السلام ذکر کړي یو سره وشاره سمهاتنا وقلنا ادم اننا ازادولک ولزوجک ها او په اخر کې بیا زجر په انکار د مقاصد اول کې ترغیب ورکه قران تا سورۃ ممتاز ده و ابتلا د موسی علی باندې په ابتلا د علی حق سحارو باندې ابتلاء موسی علی السلام باندې آدم علی السلام دا رنگه سورۃ ممتاز دی په تفصیلی قصه د موسی علی السلام سره او سورۃ ممتاز دی په بیان د عذر د آدم علی السلام سره د آدم السلام عذر الله پاک دی سورۃ کې بیان کړل دی اول کی ترتیب ورکه قران تا طواه مانزل علی کل کتاب ال قران ال دشقام طواه دا سیګو دو امر دا دوته آیت تهونه او مانی پی مال کول یینه تول قیام دو جنا تا خپل ځان دې سړې کړي د طولې قیام د ورځې نه ځان دې سړې کړې دي او یا توا د مصابياتونه دي الله په حروف عمرات ما ال قران نیمه دره لګلې پتاه ما د قران له تشقا له تشقا چې تنګيږي بده د تې د ت چې تنګشي په دو د ډیر سوون ستانه پهې خلکو لیفرې تهفی کالییم د کمخکې کافک تیر شو شپ یادې ران مدل نه راغلی د به د تنګېږي او خلک نه منې تنګېږي د ول نهې ول مې خلک مخاربت کوې نه دی منه استاظیم ما جو خو صرف د قران بیان دی بس ملا و صرف بیان کوي دا غمونه کې خلک یې نه مڼي شکرت نه کېني او رضا خپل کار کوي تو صرف روااله بیان کا سو کېنا سمخه کا سو کېنا یو قسم بیا یو قسم بیا نو سل قسم بیانوا شای اسماعیل شهید رحم الله بارک راضی یو ځای جلسہ بیانه وکړو یو سره غلستو د سړي ملاقات او جمع غړي تکليفو کو بیان لرنه پوه شم ځایم خپل رسول الله سره شاسې ورته بیا کېنا سره رضا اقا بیان یو تنته مکو استفاضيونه بیان ده تو قران را والا خلقو د بیان د وصول کی منی په ډیرخه ته سو کی نه منی نه پتا حرجشت له تشقا قران می دین نه راځي ته تنګي دي داخله کول نه مني ول مسلمان نه او بله نه جوړ وي ويمره په قران ملي کړی ساره جن مولا 2009 کو سو کې بيزار اوسه الکه اسلام ان راوستند د الله کار دي د مولا پیغمبر تعالی وي پی داس ته کار نه دي د مولا خو دا کار دي چې بیان په کې د خبره غاړه ځاړه رکھنا په کار د خلکوله چې کي نه چې تن نه ک او بل نه کې څوک ملک پردي اوستاشانې کفرې جو قرران ته به راون دتهې تختې بلې تختې او نوسمونه څوکو چې تاسوالله بد بخته پیدا کړي پمبر ته اللهی ماقرآ نه رالی تشقا چې تنګږې تنګږ او سر د خلکل نهې نه کله تسک راته مګرداده پند پرداغا چا چيريګي دا الله نه لې مې يخشه معلومي چې پران تکم کيني دا دا الله نه يې ولدي دا کم چې نه څنګه ډډه کېدا دا الله نه لري اوري از الشكل دي يریدون کو جو کړله خنور ودونه دا الله نه لري تنزيلنا مفور متقدي فه له محذوب ته نزل على گره شیره دا کتاب پر علی ګلو نزله تنذیرن را علی ګره پر علی ګلو دا غزاد طرف نا چې پیدا کړې زمي کې اسمانونه العلأ اوچت علأ جمد علیاءه تانیس دا اعلی علیاء تانیس دا اعلی مان دې رچت صيغه تبذیلن میرا بان ازاد پارشمانی استواغ غلب کردام دا لپز و متشابیات ہونا دے مخیم انتاخیخ کردام استواغ لالعرش معلومه ده کہ پیتی مجھول دے سوال تین بیدت تے زکر صاحبو دا سوال نه کردام سنگ پارشمانی استواغ کردام اوری لہو ما فی سماو د دا اللہ دا پاراغ دی چی بردی اغای شمیدی که دیم و ما تحت سره اغای شمیدی دیم دو خورن دیم و انتجر بالقول که پتاو پزورکوینا و انتجر بالقول که خلقوزی پیو خبره نو که خلقوزی پیو خبره نومن لا تماعلوم ده او کنن خوزی نومن لا تماعلوم ده ولی بانه یعلم السر و اخبا یقینا الله pore السر په خیال و اخبار په ډېر پټ د او د اخبار مینس کی یو فرق ده ده چې څدا په کې کوم خبر راځي هغه د سر وایي اغه د سوي چستا پڑھا کی را دی او چبلتے بیان کی نغیطا اخپا ہوئی چستا نفس پہ وشیبان دو سو سو کی نغیطا سیر ہوئی او چبلتے بیان کی نغیطا اخپا ہوئی څه دا فرق کړو چې سیر هغه ټول کېږي چې بل سره پټ بل سره پټ خبرو کی او اخبار ته لګي ساب نفس کی راشي پټ خبره بل په نه خبر چې بل په خبر کې هغه تا سیر وای او چې بل په نه خبر نه هغه تا سوې هغه تا اخپا وای سب ټول باندې څه ستانه پټ دی او کته تخخاره نو پغې باندې پوزي وین انتظار معنی دا دی ان جهر تا مخفي ته پېندو يا لمو زاليك تا په پټو خارو باندې سر الکلام الخفي والاخفاء ما بالنفس پټه خبره سر دی اوستاو پر نفس کی ناغیتی لکی اخفا وقیل آسیر ما پی نپوسی البشر سیر آقا دی جستاس و نفسون کی کم خبر دا اخفا من فرد اللہ بعلمی چیتاوستان دا معلوم اللہ تا معلوم دا ناغیت اخفاوی دیر پتا سیر چیتا تا معلوم ای اخفا چیتا تا نی معلوم دا پتول اللہ پودے کتا تا معلوم او وکرن دا اللہ تا اخکار دا مانو تہصیل دا فارکل نه اللہ لا الہ الا هو اللہ نشته اج مگر یو اللہ له اسماء الحسنا الا لرا سی دی بتار د خو سی بوتونو مالک ته اراب کی مکی دیر شیو یوصل اتیا کی بنی اسرائیل کی براشی یوصل لسم کی الله تعالی د خصوصیتونو مالک ده الله سیپتونه شتا الله سی په غیره ابله کنه تول بل را بله ول بل ترا مزه وه ول تا کا دوس ابتلاء یعنی د موسی علی السلام حل پمانه قد وه ول تا کا یقین را له خبر د موسی علی السلام فلی چوری دور نه خپل حالت کوسوم کی نه دلتا او صحیح این یا نستو نارا مالی دل دیور شاید دیپارا چراتو کمتا استفاغی بیقبسینا پشونتی یا بیاو من پوربانی خودن خودن لار خودن کے سو برات اللہ رو خی نوار کل چراغ ایتا آواز وردو شوی موسیٰ علیہ السلام یقنن زو زیمستار فخلا نال ایک نوباس پنه ایخ یا تینان ته باغ کې تو عايش تا وراته او دان پړې خپل وبا سا دا جمعه ادب دی پړې وسړې خپل پلی سي پیزار زار وبا سي حديث کې شيرازي نے بي السلام فرمایي نبي عليه السلام په زار سره مس کړل نه دا په زار زموستانه امراض اګه و ټمپلو پاس ته ځه سروا ما در درا ما دو او صفا بو په السفاجم بلکې جمعه ته نو وخت کې دي سیم شغا په اړه باندې بل پسا شغا او باجری خور شي وا دا سی کار او دا سی تنظیمات پای کې نو د ګندکی دوه تلویس احتمال پکې نو د ګرمې د لاس ميزان ته ټوکیه مکه خورګو په کټو باندې بیا مونږ کو دغه جماعتونو نه کو دغه جماعت واسطې یو دغه شمبلدا د پروګرامونو په پر کوګر مهمه کړې او په دی جماعتونو کې اوستا په دې پیزار کې په اسخا کوڅو کې د مدینه خوله شګې وې پاکیلاری د نړیوال سلام جماعت ته نږدې او نه په هغه ورا غو مونږ په کې کوونه نه نه هم دوایم پینډه کړو مونږ په کړه دانه چې تاسو په دې بازار کې بوتانو کې مونږ کې او په دې بازار کې مونږ کې د سنت د سنت نه نه اور دین باندې وزان الوفقید علماء امنی علماء دین پر ازنه کوي یی عام خلک نه کويی نو نبی علیہ السلام الله فرمای لا لیک جمعۃم ده الله پاک کور دے چې تور کې پیزارو باسی نو دلته مو باسا حضرت رشید اللہ <سؤال> علیہ رحمت کے اخضر واقعے بنول <سؤال> حج تلے ما سرو بل هم ملسیو یو عربی دے پیزار سرائے حرم تنوت جو غملسی ولے شک ولاچ جویو یو غاریو بسراو رو کردے جو شرے جوړو حضرت شیخ امام تے گورا خبکی گمو سن د بوس دا محل ور دے کو مقامی موسی ور دے نه او دا غور دی نه په ما کوي موسی کیو الله موسی سره فخلا نالې خپل په زار وبا سا یغارې به دواړه په زار روا اوسه پلاس کیږي اوره زما شکریا ادا کړی شیخ دا لري خو وی نه شیخ ودا دی پاره چې غوره مسله بیانې نه پانځازو بیانې او خورا او دکشه او شه او خورا د ادب لفظ دې او دکشه د بیاده به لپز نه نہ مسئلہ <سؤال> و یا نے لاغی سر به طریقو میزکی په طریقو باندې <سؤال> په اندر باندې اوري جنگ او سر باندې <سؤال> جوړه هغه جنم په زړیو سو ما <سؤال> جنم می سو خومات <سؤال> نه په دی وی سو <سؤال> هغه نه په سپیړ نه سپیړ ملي کلي و انا اخترم تو کا ما غره ته نو غږ کړه ته چوه کی دې اشتاتا یقینا زم الله لا الہ الا انا مشتاجه ترا ما بابونی بندې کو زمان واقعي مسوالات الذکری قدرمون د پار یادول زمان مون زما یادول زफारو کا یقینا قیامت راتون کې ده اقادو خیا نذیمه چپټ کم دیلر عن نفسی معلومه تنذیر معنا کوي اقادو خیا عن نفسی فكيف عذر لكم اقادو او فیا نفس پکه به ازر علیکم ځان نه پټوم تاسو سره خار کوم دا تاسو نه کوم پلان کې تاریخ باندې قیامت روان دي او بیا شیخ احمد خوب ویلو او بیا خپل کوتن پرچی خورې کړې چې مان نبی رسول الله ني چې قیامت حقتا نبی رسول الله بخوب کله مو ته پوښهاله ویلې چې قیامت نه زیلې اوه استاد ورو پرچی ولې خوروم اوه پای کې دروغ دي و جدي نه جو دروغ امیه او خلکی خورای الله وہی اقادو خفیا نزیه ما چې پټګم قیامت رضان نو تاسو رسمسکاره کما داول قیامت را علماء لتجزا یا پاره چې بده ورغی شاره نوستا هاجه عملي کړدې تصا هاجه عملي کړدې دامن بدلی ورکوما نواز نړیتا دار د قیامت ناغسو رسول جيمان اور په دې روان دې بخبل خواهش نالاک بشيم او سري په خلاص تا کې موسی عليه السلام وي او د زما مسا ټیک لگوم پدي هم سارا په دې مان ټیک لگو واوش بيعالا غنمي او سنوام په دې مانې بخبلو بي زو ما دار پدي کې ماري وو خراب پېدي دي نورې نورې پېديوم دي علی سلام علی سلام او قال اني وتعالى القيام اور زودم سا اے موسی علیہ السلام وګوره موسی علیہ السلام خبر وګدکړه قال يا عصا يا توکل عليها وهو شب على دا ذکر امینی دو دا محبت دو جنہا دا دا امینی دو جنہا کلام اکدائیم واتوکو علیاء ٹیک لگم پا دیباندیم او یو علیم خوب بلیدو او پا خوب کیو لیچی دا قیامت رضا او <مسا> موسیٰ علیہ السلام دا نبی علیہ السلام تپوس کئی چه تاوین نی چه علماء امتی کام بیائی بنی اسرائیل اگر جی پریاد باندې کلام شتے ہیں زمان دا امت علماء دا پخانو امتونو دا انبیاء شان دی یہ موسیٰ علیہ السلام امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ والاړو اشاره وکړه چې دا زموږه امت علم دې ته تبوس دنوکا امام صالح السلام چې امام غزالی سره تبوس کوی هغه دا خبرې سلور پنځه جوابونه ورکو امام صالح ما خو د خبرې یو جواب طلب کړل لاته ځونه ولرکو جيما غزالی رحمتہ اللہ علیہ ورته چې الله پاک په قران کې تعلیل او استاپلاس کې سري نو تا چې یا اسیه او اتوا کو آلی د یا سایه کاو که نهه تو کولی او شو بیا داېوللیوي کولی پ ماری بخورهنی مو سر سسلام تو چې ګوره الله تعالی ما محبوب محبوب سره سرړ خبره کې خوږ که نه نیمه غضر ت تون دوه محبوبي ک نه ځکه می سا سر خبره ودهکه او نهغې لا جواب کو خبر و دئ ولي و دئ دمنه دو دوجنا دمحبت دوجنا د دې بلاغت قیدره چا سره محبوب سره سره خبره کوي چا سره مین اثر خبره کوي خبروک دول غواړي خبر و دئ اټه کوم بده او شبي علا غنمي سنوام بده خپل ګړو به زو ته حش ديته چې را کونتي سنګیت اڑم کې او پدې کې کمی رنزوری پانی دي ناو سرو سر برجې دي ته توه حش یو زرد زرد او چې الله اختر واچي څنګه وې نه پر زرو سراونه نقصان کی د دې وینه فوکاوي کې اوسړي دا وني زربو کو, زرب کو دو دونه توان ور او کو حش یو کو توان پنيستان په پانی په پا کونټه باندې را داګړي راوتو ګني پدې کې کومې پانی چې ده مرضی پانه چې نغره ورضی ولی افیا مارو بوخرا ما دره بدی کې پیدی نور مار لړن بوج نما بدعت مشرک تو آما هردا پیدا پار وی الله ورځو ام سائے موسی علیہ السلام وی ورځو لہم سان نا غه نا غه مارو چمنډي والے وی ورتا الله اونې سم ساو سنو عید و آبس بکل را شکل بخانی تا وزمم یدکاو یو دی کلاس بل تر ترخون و سرا راو بوی تک سپین بغیر دا, بغیر دا مرز نا من غیر سو بغیر دا مرز نا سپینوالی دا مرزی برگه داو دیسی نای داو موجیزه آیات نو خرا موجزه دا بلا خای و منگتا دا موجزه دا پلو لیونا پیروان تای قننده سر و موسی علیہ السلام اے رب زم ما اشرح لي صدري پرانے داتا تعالا دعا کئ چې بیان شروع کئ د دعا ځان لکو قران ته کئنه د دعا ځان لکو کتاب ته کئنه د دعا ځان لکو موسی علیہ السلام دعا کئ الله ورته کئ اي وياسل او سان کی ما کار زما او پرانے یو کوټه زماده زمینا وحل العقدة من لسانیم پرانه دی غوطه از ما دا جبنام غوطه مجموعه پرانه، غوطه سوا غوطه دامانا چه کل دا فیروان دالبار که بیان کومه چل دمی بن نشی کل دا بسرمان درو براشن دا آوازی بن نشی نوچه دیست ما اغواز بن نشی دا غوطه رانا پرانه دا آوازمی کولاو که دانه چه پا جبکی سو لغنتو نختنو اخوې مخ کې سوال کرلل الله پاک ولې قبول کړل ربي اشرح لي صدري سين ول الله کول او کړدا يوقا قولي هچ پوهځ نه پوه نه او وزیر ماذر وزير معاون زمदारा هنر السلام زم ما رور اوجدد بیاځري مضبوطه کپزه زماملا او شریک له پی امرې په نبوت زمما کې دی پاراج باقي به نه واستا ډیرم یادو تا ډیرم یا تینان ته په ماله دونکي نو ير الله قدوتي رسولك قدوتيتا درغشوتا تا سولکما مسئولک وختل شس استا تاج زوختللی درم کوتا تا سولا کا سوال چیکم تا وختله اے موسی علیہ السلام یتنه موږ انسان کله و بتاوه دې واربل اذا وحینا کله جو کوم کومنګ مورثه تا وحبماندو الہام الحمدلله یا لیکو لزم لیک مور تو اچ ولا مورثه اینه ذی فی اوردو مو صالح السلام په صندوق کې او فرذی فی سندق صندوق په دریاب کې فجر کې لیم وا بخلی در دریاب السائل په کنارا نو وا دا صندوق دشمن زما او دشمن دلام اورزال په تا باندې محبت د خپل <سؤال> طرف نا او دې د پارا ولی توسنا علینی چې پرور شوشستا زما په اجازه ته زما په اجازه زما په ورو برو ړ کوم شي که جل کول خورته نو حالدللو کوم خبر در کوم تاسو در خبر نه در کوم ې نه کوم اسیفاې تلی دی خبر نه کوم پهغه چا چې پرړ کې د موساال سلام نو اپس میړهی خپلی مور ته د د پاه چې یخی شي سر کې دهغ اوغم جن کېږي مریم چې کله دا خبر وکه نو حمانو دا نه دی دځه لغ خپل دا فیران ورته ګورم هغه خوئ چې تاسو له پرورس کئ تاسو له ساتی نو مونږ له ساتی نو سره احسان کئ چې مور راوسته لري سینې ته اچو ته و فیران دل بدلته ورکیو نه زه چا کو کورو نه ګرځم تخمر ضرورت یې جو کور ته بیراوړې الته ولته ورکو جو کور ته م واپس مور پا کی دا خپل مور په ريكي د مور په کور کې مې اوساتلې وکتلتا نفسن وجلوتا نفسن فرجینا کا من الغم نو خلاص به منغږه غم نه الله خلاص کړئ الله خلاص کړئ دیو او اور کنه شې نه خلاصې اغه موسی عليه السلام ډېر غټ ګناه کړو او اور سړیو جلو الاي ما د غمن خلاص کړئ تا سړیو وجه له ما د غمن خلاص کړئ جو خلاصوشه او پته نه غفطونه ازمایښونه مې کړو پتاوان چې ازمایښونه بلېستا ندرنګ دي تیر کړو سینینا چن کرونا پال تمه ځن کی بیا راتګړي وتا ها پاندا زمانی موسی عليه السلام موسی عليه السلام چې کلا زنانو سينو تواچو نہ الله زنانو تینا بن کړو پدې کې حکمت داو پتی کې دا انسان تعمل اسری انسانانو کې چې کوم خوي بوين دا دای پتی کوم نقل کی امام الحرمین عبدالملک داغه بارے کې راضي شاو شګردان ته درس کوونې سی او ترته لڑ تو کړه تو به ووکو یو دل دیو شاگر ته بو سو کو جی تا سو او کتاب کیسی وتر ته تو کوی دا ولی بار بار جاوی سی کار ده چې زما پلار زما مور ته نه کړو چې دلوا د بلچا ثین اورګي یو زره زما مور سکار کو ژوند ديتی ته واچو او ازمن غ غوین ز چېون دغی داسې پتو چا ویسی یو طرف ته تو کو و زما مور چراله نشه غواله نارپه زما د خلین هغه واره ول یو ګډ زما تیر شهری نو اقربین جگہ سره په غوډ په یو کې خدمات نقل شې نو موسی علی السلام باندې اته نه زکه بندول چې تینو کې دا غوړ كون کو اصلي نو الله تعالی ناکار اثر ناکار عادت موسی علی السلام بندول دیو جن راخدو تینا غس اچمو را الله والاستغفرنا درنګ دې تیر کړو په چن کرونه پال د مذنکی رات دې کړو په اندازې موسی عليه السلام او سناتو کا ما غره کړې د پاره د پیغام خپل له لار زما پیاتون سره والا تنیاو سستی مکه وي پیزي کریم او بیان د دین زما کې سستی و نه کوي وانا ینی سستی توي قالوا لها فران تقنند سرکش نورته و قولا لين و نا النرمان فقولا له قولا لين قولا و فول مطلق دقولا فول مطلق دفع دي يو تقرار دفع و بالعصال بالذات زربت و زربت سمعنا وعالم بار بار کرده و پخبل مكرده نقولا له قولا ليننا هواي وینه پخپلا او بیا بیا بیا بیا ورته وای قولا لین وینه نرمه نرمه خبره سو په دلایلو مبرهنه خبره په دلایل ورته ثابته کی ایمني کثیر د قولا لینن باره کې دریم دی یوصل یویا یا کی اغا د اميه بن سلت اغا اشعار نقل کړ دي په مے بنسل د قولی لйин تفسیر کړلې په اشعار سره جوه ورتا خبر نرمه چا دا دا قسمه خبره ده اغه واي په قول له هل انت سویت هاذی بلاوت دن حت استق حتا استقلت گماحیا حتى استقلت جماحيا دوران توه چې دا اسمان تاسو جوړ کړل زمکته برابر کړ دا اسمان بيستنو تاو درولې وقول له هو الان ترفعت هذه بلا وزن او فق اذن بكبانيه دا اسمان بيستنو تافور تکړل وقول له هل انت سويت وسطا منیرن اذا ما جننه اللیلو زاہیام او دا شپچ روخانکی داتا کردو اللہ وقولا لہو ما یخرجو شمس بکرتا ویثبهو ما امسیتا من الارض زاہیام او دا نور چراکی دی تورا شپس پینکی وقولا لہو ما یموت الحب فی السرام ویوز بی همین البقل یا احتز زورا بیا دا غیاسو ٹک ٹک ایز مکنه ویخرج من الحب و فی رؤوسه و فی ذاک آیت لمن کان و آئیه دا دلیل دی قول اللیین مانا خبر پا دلیلو چا پیدا مکا چا پیدا چا پیداکڑا چا پیداکڑا چا پیداکڑا دا غاق قول اللیین دی اس سوال دادی چه اللہ پاک موسیٰ علی سلام توی قول لین کوه. او موسی علیہ السلام ما کی ترشیو سورہ اسرائیل اخر کې چې کلا فرعون خبره نه نو موسی علیہ السلام ورته فرعون زخو انم تعالی را مجبور ملعون سورہ بنی اسرائیل اخر کې آیات یو سل دین کې و ان لازنو کفرون مذبورا ګمان کوم پتاوانی فرعون ملعون لعنتی غورا الله دې نارمه خبره کو موسی عليه السلام تلانی دوی اے ملعون الا نتی خبره نباج خلق په شهادت وعلىونو نه اعتراض کوي غورا الله پاک موسی عليه السلام توې پیروان ته نارمه خبره کوي سخت باندې کې ادا پنج بریان سخت سخت بیان نه کوي علاکا موسی عليه السلام قولین ذمان نه چې مساله باندې بیان اولین داره په دلایل باندې بیان کې او مهبینې سل داغه تفسیر کړ دې پاشار باندې اب با وقل یمشی نبی ادا سوره بنی اسرائیل سره سمنا سواشو ان لاجدو اومم تالرا ان لاظن کای فرعون مزبور ال تختملون ویل او ور مخه لادونه سخت نو ملعون ویل لعنتی او تل نو جواب داره چې قول لین پاول واخيو اول ورته درمه خبرو کې دیشي چی دیتوالی کې دیشي سمشي نو موسار اول درمه در مو ویلا په چوا نشوا اډه ولا ساکو نو انني لا اذنك کافرون وتملونی اخر کې وته بیا سوې ملعونہ دا قول لین پاول واخيو چې لاړ سی پیرون تندرما در مخبر او کله نه چ بیا پوس جو اسنه منی بیا وسل ملعون ارتفاظ کې ل اخر سختی, سر سختی, سختی و پا چی دا دا او سر باخر کې کړل اوري چې نه منی بیا وسره سختی کنه ما کې مون نه ویلي الله خپل پیغمبر ته و غلوز عليهم پدې خپل ګمان سختیو کا او غلوز په تفسیر کې مداری سه هر غو سوچ داګه کې د خرابای او پسا داتې دی پاکي نو دا کومه غل ارزي باغه باندې په دلاله سختی کې د مشرک سره وسختی کې د بیهتي سره وسختی کې اوره ده سختی و سره کې د خپل بې داتون د شرم د وجه نه قدار شي چیرې بلان کې مولا را فونخه دې پری نو. نو شی. دی مينو اوره نو مساله وکړه کې ها اوره داسې مسلو کې بیهتي نه کوشي په ویرشي چیرې سوګه الله بده دې بده ازنه پریږوره وراندې سیو alleles ویني کې برکت واچي وزله د څ چار وخت تر اغله نو بیانې کو نه وایي ګور د پنځپېری مثال د اورګې دې په اورګې چې چې په پرتو تر نو زیات خوب خووب نشي کولې اورې نو پنځپېریه ملاحظه کوي دا چې په محل کې بس یو کلی یو د یو کلی به د تیا نه لا بس دې اورې دا د ټول په پرواز کې پراته ولې دا حق ته دا حق مو غوښلو شي اورې دا حق دی دا حق مقابل سوری شرات دی نه دا پران کتاب دی خورآ سړی کې شجات پیدا کوي بادری پیدا کوي او زمون د جماعت منشهور دا چېمونږ آ لاس ک دی بس دا خورآ یو زور کتاب دی په سړی کې جذبه پیدا کې په سړی کې زور پیدا کې شجات او باادی پیدا کې بس یو پنج پی چې پکی کې او نو تمام مفتدیین او مشرکان ته لړزانی اوړ اول جزخه داخیل تر علما ادبیاتيان داسې پر لړزان او ته چې پول پوله ورته چاچولنی چې بس زه په دې به ځړګې کوم او خپل وسیو کوهم هغه دین د الله رسولو قسمات قسم پراړو نه وکړو قسمات قسم پرانی وکړو کامیاب شو بارین کې زو منا بریلیان او صلیتي واله مناظر الخراتین شو او یہ مختدی مولا راغلیونو بیان وکم نا بیان کوي چې ګورا یعني پنځ پیرانی او مشرب او سین مولانا حسین دی رحمتہ اللہ علیہ غلط واغس بیا رب خپل کتاب کې لیکي چې قران می سرشته بولاتل حیران ته جو زو سباش پہل بیا اعلانم روز پہ کل مولا کو مختدیه می راجم وکم میداب حیران دی او پدې کې دا نقل کوي چې قران می سر نشتا مې په ورنیو دروژن مولا اغه په لوړ باندې خبره کولای شي ها موراو سي اجر خط الله خدای درو او کوم اولاد خپل خبري شاکوي نو ما ولې زورو پي چیلنج دي اوري کنه نو هغه چیلنج واه قبول نکوم مناځري له خراتلین شونه بیا رامي توبونه شروع وکړو یو زلې د کیبل تارونو شلولو لاړو ټانې کی رپورتو کو چدام مولسي د خپل شاګردان لمسې نو دا کور نه راځي وزانون خپل متجمعانو کې سنجيده کسان او غيبياس صفايې پېښې نه مولوي سليم بر مسله کې خلاص وینا چاته نه کوي بل موخه کې يا رسول الله نه يا کټکو به پوجان راو سوې تا مولازمګه دا آخري به حرمتي کې وغره یا رسول الله کې یا کټ کړلا بیا داوي صفاي الله تعالی وکړ شنا مولوي مسله کې هو پجوال نو باندې کل نه کوي نوراني دا کاربل چاکړلې داره می ته دي ګڼ فراډونه جوړ کړو په کامیاب نو شو دا الله ای مساله بیان کا دانه چي ها رد من کرم کوه اورې کنا موسی عليه السلام خو ته مجبورا ویل ملعونا ای ملعونا اورې کنا ندا پاو کې ذکر نه دا منلي بیرته او مشرک دا پنرمه نه سمي دا باندې سخت خبره کي سخت بتو په لګي د بتی د ب کو نه اللو به د ش نهقدرشي او کهته ول مور خبره کې بیا نه پوږي واللایا کولالو کوولله نه لالو یرو شا ی تذګ پنوالی او یخشا یو یریږيله ت... رب نه اویل دوړی د منبه منږ یریو ی فررو تالی نه چې زیاته بهکې په منږه یریکو زیاته بیاں نمخ کی مکه او منگا ا روس کی لکہ حامین سیدہ کی راضی روس صبح سنا میات کی او یتغا یا بسر کشو کی بس د بیان د بیان روس بسر کشو کی مسلہ و ن منی لکہ حامین سیدہ کی وګوره ال تراضی حامین سیدہ اوله سمات کی پیندس سم اوله سم کی په معدون پهبرو في غدي بیاغیر حق تبورو کوزما کې بهغیر د حق نامان او مخکې تبروو اوله سم یاد کې پښهتونقطلهذابل هوون بما کانېسیبوننو کو ما سموت فاد نام په سله مګوره بادل بهیان ګمرې او یدغا بادل بیاات یا به سر ک شوو کې اما انا سرغشی ووچی قالا نو يل الله میرے گی دوانا یک ننزو کو کو کو دو کو ما کومه دوانو سره ما ما کومه ناسرو کومه ساو دوانو مزاجی ما میت دا خاصه اساس انداد کو اسمو حرام انما ساسو بیان او او ساسو بیان او اینما ساسو حالو لاش دوانا نوایہ تین منغا ساجی سادرابیو فارس المانا نو خوشی کا منسر بن اسرائیل بن اسرائیل ته خوشی ک چ مسرور تو کو غلامان کړي دي مسلې ته نفري دي تعالی <متحدث> <متحدث> کتابو جنور توخايو ولاتوازبهم اعظم اور کوجوتا اورات نو کړي تا تا بیا تیم ربیک په موجه سر اسادراب نام والسلام بچاو د عذاب د باغچا اتباع هو دا چتابي شې داتم چاہ دے دی ہدایت تا بیداری کرلا دہا کافر سلام دے چاہ کافر سلام چھے انتا سبا چھے السلام وعلا من اتبال ہو سلام پاگا چاہ دے چاہ دے دی ہدایت تا بیشے دے انا قد احیلینا یقناً اوائشے دمانتا چاہ دا پاگا چاہ دے کذبا چاہ دے تقزیب کڑے دا اللہ دے کتاب وطول اللہ وڈیدن لے قالا فمر رب کمان اویل ورطا پیروان دیسا سو دیسا صرف اے موسیٰ علیہ السلام اویل موسیٰ علیہ السلام ربزم اغزات دیں آتوا کل شین چوارکڑ دے حجوشی تخلقہو جوڑ داگا خلقہو جوڑک داگا پیدایش داگا سم مادا او بیورت اللہ رسما کرلا دا نشونما اولی پیدا کرو بیورت اللہ رخو دا جوان بدا سی تیرے او ری لا د نه شوو نمای بهسمکری دات لار د نه شو نم سمول حالان نوویل ورته فون حال د کللو بخانو دا د فیرونې تر را دی او او نن بیایانو دی ترازګ د پخو ټولګم راتللی چې دا م سر دخ ټولکم را تاسو شیرې دا ټول خله به شیر تل نته به دا چې او ټول مشرکان تا د پرران خوونهښي جا به د موثالې سرهو زده کې. موسی علیہ السلام سوئی علم و این در ربی دا غیل هم زمان در رب سرده پہل کتاب کیم پہل هم در اللہ کی لائز جلد ربی نخطا کی گی زمان رب و علیان سو نپریدیم دا غیل پو در اللہ سخده آغی کی خبر نکو او ری خوننن تاتیم چی داو مانا دانا جا طول گمرانو طول نپویدو بیاق بشر جوڑکی موسی علیہ السلام سوئی علم و این در ربی دا پو خانو علم د ما تا ته خبر وکوم چې تو منا الله دې اعزاز چې ګرځولې ساو ذا پارز مکان ماذن ماذن خورا او ګرځولې ساو ذا پار 2 بجې کې صبحن لارې ورې دبرې نوووم روعاسوم په دې مانځي هغه جوړې دګیاګانو مختلفو نا حلو ور او خره اوسګې حلو الله تعالی ويلنی خره اوسګې وراء نامکم او سره وی ډنګر فل یسین بده کلا جن دلائل ز پاره مندوم د ازمکه نا پیدا کړی ماتا سوم د ازمکه واپس به کوم ماتا او د ازمکه نارو بسمتا سوم بدل زل ولقد اره ناو یقین من خوذلوت آیاتنا دلائل پرټول فقذبا نو تکذیب کړو دا غي اورې انکار کړو پیرون انکار وکول قال نو یل اراد لگی منګه تا چې وبا سي مندفل کلینا پجادو باندې موسی عليه السلام دا خدای موږ کل نو ملک را له خراب وي فساد پورته کوي نو منګه رات لوکو ته دا بجادو سره بشاند دي فزل بین نو ګرځو زم جنس کې او بخل میں اسکی مؤذن لازم لا نخلفهم خلاف ونه کو دا غینا من او نتو مکانا سوا زه درمیانا درمیانه جوړو قال اني موسى عليه السلام مویدکم لوذیساوسرایم وزینتی ذورز دختر وایوشر الناس او جوبش خلق په د ساخت کین خلق برا جمع شي نو خبر و اوری وتوالا فرعون و اوری الفران او فجما کے دو نجمه غفلت تدبیرو بیا راتو بردم اوین یوتا موسی علیہ السلام هلاک شي مایووی بالمان درو د اخته روی زګه خاصړه چې د اخته کور د باندې بغڼه زیاتې نو زمونږ استادو مرزربوشي کله پڑھ کلم ټول به پیر شي او قومي پڑھ کړي ټول مسلمانان شي فاطمه سدیکي د اصحاب نو مغسل د جورمو محمد فيروز آبادی د لوی عالمو د صاحبو صفای بی بیان و والا بچا وخت ها دا وخت ظالم بچاو هغه چا خبر کو چې د سابو سفې بیانې هغه ولې نو او شایس پی بن کړو وایې کړو او وخت کې به مجرم ماتونو سپې بس خوشی کړو نو بس کو باندې به پخړلو ماتې کوو دا به سزا نه داس به وایې او دا اختر و مقرر کړا که دا محمد پیروز او باجی براواله زو بسپی پرينه ما دي بسو ما کوم دي سابو بڑاي بیا نهي زيه مو جه سپي گئم جو خلک راجم شو او شاي سپي پاو سي پري خورم سپي پتا وره او نشدا خور لاړو نو لکي وسن او زاګه نه چا پیر اگر دي نو باچا حیران شو او ملامت شو نغې بیا قضې قضات مقرر کوم اولي نامول ورکم موسی عليه السلام د اختر روز مې خلق برا جمع شي ډیر زیات پدې کېوم منازره کوم فتولا فرعون نو اورې دو فرعون او جماعت یې دوه جمع کو چل خپل ثم اتا او بیرات لوګو او ويل دوی ته موسی عليه السلام علاخ شي مې له پالمان درو علاخ به کیتا اوس در وقت خوابه من افترام توانې دا سوچ جوړي پالل درو په تناظم راهمم نو څنګه جوړ کودي بیل بیل شدیو په کار خپل کې په تناظم راهمم جړګه وکړه دا کار خپل خپل مینس کې واثر نجو او په ډګه جړګه خپل مینس کې جړګه وکړه چې لګه موسی عليه السلام سره په مناظره کوو وګوره داو زمنګا کپڑے او کړونو جادو جادوګر نه منو بی بیا په ایمان خپل کور کې جرګه وکړا پتنا زم راوړم په جرګه وکړا د کارپل خپل میانس کې او واسر النجو او په ډګر جرګه چیمان راوړم قالو نوویل دی ان هاذانه نې زا دواړه ان هاذانه تا دا ان مخففن المستقلین یقینا زاد ورانا ل سایران جادوګر دي رسول الله راغلن ان هاذانی یقین اندازونه چا دو ګرځي او غاړي چوبه ساسو سره داسمه کې ساسو نه بخل جادو او بو جی ساسو المصلابه تر ساسو ښه لري دین به تره طریقه ختمي نواز میو کوم یو کوي خیال کوم هغه چل خپل بیا راتوګه صف صفه او کامیاب دینن اغا سوگ چاغه بیلن اچوت او اویل دوی اے موسیٰ علیہ السلام یا تو غرزوا او یا من کی گو. اول دا اغا چانے چه د ادب د موسیٰ علیہ السلام کو او دا ادب داگی د دا ایمان دا پار درے جوشوا چتام سامخ کی غرزیا اقبل سیرکارکے کمخ کارکو اویل موسیٰ علیہ السلام او غرزو اتاسو نا گانا اغرسی داگیم ساگانی داگی خیال کراتلی موسیٰ علیہ السلام دا جادو اگورا دی جادو اثر په موسیٰ علیہ السلام مانیوشو دی جادو اثر کی گی پا نبی علیہ السلام دی جادو اثر د دی سره سر منافق ہو ندا وحی دی نبی علیہ السلام محبوظ دا کې کی فرق و تغییر نیرہ علیہ البتا دنیوی کارنو کی اثر شے یو کار باندې سلام کو به وتی یم شو چې دا کار مې کړل کم نه کړ دا اثر په موسی عليه السلام ور اثر شیو خی له لیل ان اتساج من دی وې پاو جه سفین نفسي پټګڑا نفس کی موسی عليه السلام خيبتن یرا موسی عليه السلام ویری موسی عليه السلام ویری چې دا هماران دي خماران دي مولانا یې روم وې علمی موسیٰ چونکی شد در غیبو بان علمی موشیٰ کی بود ای ارجمن چی موسیٰ علیہ السلام بپٹو نفوی دو نظامنگا کوری بسکووشی چی تے پلان کی دے کی پیر پیرسی د حال نخبر دے علمی موشیٰ کی بود ای ارجمن موسیٰ علیہ السلام نفوی دو قلنا ای منگا میرے گا یقنان تیو چوتون او اردو آغا جستا بخلاص کین رب کی آغا جی دیرخ کردیم یا کین ان دی ورځ دیو چرخه دی ناګه چل دی جادوګر ان نماد اما مسولل ان الذی سنا ها چرخه دیو که زائر چل دی جادوګر او نا کامیابی کی جادوګر تم زيرات لکې نو ور دي دوست صاحران سید کون کې اویل دی ایمان ور دے پرمدارونو پرمدموسان اویل ورته فیران امنتم لو ایمان ور پدو مسجد اجازه زمانہ تاسوان اوغه ایمان کې وزمان اجازه واړه لکه په ایمان کې موږ سو اجازه واړې ناکار مولاو د فیران خوې کې ګجمات کې بیان کې زمان ته اجازه واړل یو ګجمات کې بیان کوم نو یو به دتی مولاو نو مینالم ناګرا پاسین نو د بیان په مینس کې خبرته خبر حکومت ته زموږ خبر توکي نه نه زه په کوششوم د شهريو له مخه بل خبره جریو ساتل مخه ولاړ نه دې دې لريږي چې خلکو ته ما خبره کوله چې خلک متوجو ته دا خبره ته توجه وکړه دا خو دیمه کار دی کنه په دې جمعہ ترایشه بیا لمر سېلنه ورکې نو ویسه نمبر نه یار اوس زمونږ لمر دی چې بیان وکړو بیا خپل کار کې به هنداري پیروان خو دې او ری پیروانی مولام دا خو دې چې کې بیان نکې دا زما جمعاتې او په دې کې بیان نکې او زمونږ خپل ملاحثې اور کنا مږ پدې کې نور بیان نه پریږو لو ایمان ورو پدو مخکې اجازه زمانه تاسو سې یقیناندا هغه مشر ستا چې خو له تاسو یادوم پرې وکم لاسونه ستا سو په ستا سو الون وکم تاسو مونډان نه کجرو کې په وشه چې کم یو زمون نه ډیر سکتے ده صاحب واه په همیشو اوویل دو چری وور کووته پاغې چې راغلی د مږه منر به نه راتل کلې مږه په در لکاروولې او پاغزاد فتوهنا چې پیدا کړیو مونږه فدي ماته قاس پی سرو کاغه چې پی لک اوکه پیروونه لاستې ازاد توور تیرا س چې کې کو مږ ماه دا ساروغ ابتلا ده என்ன ما ت یا د پی ل کې منکې ماړ د پخ چې په خنو کې منږ تا د جوروو زمنګه چې زور دیکلی په پا منږ پاهغې په پا جادو تا منږ باندې په زور جادو کو سمږه نهمن نهله خو تا مجبړو چې مه جادو کوئ والله او الله د غه واب کوو باقییم ان نو شان دا د سوو چې را شخ پرب او دینا فرمان د دپارره جام دی نه به مری کې چې خلاص شي او نه به ژونده خوشحال انا ذا قرتيبا د من هذا ارتفاع من هذا لا موت ولا احياء نمرجن بجوني سباي جمر نشن جون بيجي جون نشن مرغ بي تا خدوان متنافيين تا فور تاغل نتا من هذا نتا صبح واي چلا يموت فيها فينجي نبی مری پدی کی جخلاصی د ثمر بنای مرگ بې خود خلاصی مروبنای والا یحیا او نبی ژوند د خوشحالی د ثی چې په خوشحالی ژوند به خود خپګانو او د مصیبتونو زمانہ نه پېد مقید دا او از د مقید نه لا هی موت پيون پيونجی نو مری جخلاصی د ثمر بنای نفس مر کوبای والا یحیا اونبا ژوند خوشاله ولا یحیا الارضوا نبه ژوند خوشاله نفسي ژوند به خود خوشاله ژوند به نه د خپګانوبه او میاتی اوز چراغ لا طبد حل مومینو عمل کړه او قوم دا غسان جوړه باراج درجی دی او چته جنتون دیشوالی نه دی. چې به کی بلان دی نه ولی همیشه به دی کی وذالک جزام ان تزکا دا بدل راغی چان جزانی پاکړل د شرک دا اوس بلیب علاجی کر کئ دا موسی علی السلام دو طرفه د قومنا تسلی ورکئ نبی علی السلام تا پتاوم د غشن تیپ ته در عظیم ولاقد وهینایتن موه کر مو موسی علی السلام تا انسری به با دی د شپه بود از ما بنجی غانو مقرر کجول الله اللار الله دریاب دریا کیب سن وچا او مریغا در کن د من دوره فران ولا تفشا من الغرق او مریګه دو ډوبه دونا چې ډوبه شما باد بام ولګی د دې وباسي سره د خپل خبره کرنا نو ډوب کړو دریا پغشیم پټ کړو دیو دا ماغشیم د ابهام د تعظیم د پار له پټوالو پټ کړو د دریابنا فقشیهم ها ما غشیوم د مین الیم د ما غشیوم بیان مقدم ده ن پڑھو دی ولرا ما غشیوم اعلی چی پڑھو دی ولرا پټولو دریاب پټکړو فقشیهم پڑھو دی ولرا ما غشیوم مین الیم اعلی چی پڑھو دی پټولو قاذل لفرعون او قتاه کو فرعون ما وماعد لا يرد السمناکرام اے بنی اسرائیل یقینا ما خلاص گری تا دشمن سات سنا او لازمي کر او تا اسران جانب التور طرف دو کوی تور خي اور رالې گلی میں پیدا کړی مو تا اسره من وصلوا او وی نیمو خری مزرع اج خوراګ میں نظر کړل سرگشمه کوی بځي کی ناظر بشه پتا زما غزه بو آ سو ذوش په هغه مغزه پهګه قد هوا دیشو تبا هوا يه وي هلاکي دل معنا يو هوا يه واده دي ماني مين راضي دل دز هوا يه وي نه ماني ورز دل صبا کې دل و اين يل غفار زيما بخون کې غا چا ته شي را ګرځه شرک نه وا من ايمان راودي عمل کينه ثم تتا او بیا په کلخصم پدي عقيده باندې کلخصم داما پدی همیششو وما عجلتا سیشی پا تلوار کیا چول لیتا صدق قومن موسیٰ علیہ السلام اوئی الموسیٰ علیہ السلام دا کسان زما پتا بیداری دی ما پسی دی روس روان دی او تلوار میں کرلی سات رب تی زمان رب چرادی شی اوئی اللہ یقینن منغز میش کردی سا پا قومن روس سستانا او خطا کردی اغیر سامیری سامیری یا پکی دا پارد نیزبت تا لګان سوالي کییا د فار د نسبت دا منصوب دی اراق قبیله ته د منسرالونه سميره ته قبیله ده ځخ بلنم ده ها مو سب نو ظفر بلنم د سميره مو سب نو ظفر د منافقو او د ار قوم نو چې د وعبدندگی کولا کماله نقر کړدي دایات په تشریه کې نو او یوہرت سامری پرجام وازل موسی سامری او خطا کړی لره سامری خطا کړی ہوں پرجام موسی نو پس موسی علیہ السلام بل قوم تا غضب انصف غضب ان ډکو دوسی ډکو دغم پالې قوم یزما قومه لو نه کړه تا او سرا رب سواد حسن ایو شو پتہ سنا نه لوذ یہ اراده کرتا سو چې ناظرې شي پتہ سنا نه غضب ذرفساس سنا نه خلاف مقر له زماد لوزنا قالو ویل دي ما اخلب نامو خلاف نه کړی دلوس تنا به ملک نه پخپلتا اختیارم پخپل طاقت د از مخپلتا غضبونه مجبور یم لاکنہ همل نہ من اچولی شوبون ما نه اوساران اغا بارونا نځینه تل قامله تعالی دا قومنا ها کاله جديد لو نو قبطیانونه کاله وختو سونا نه چلاړو نه صاحبې دا الکه خو سونه حرامه ده وسمه د موسی عليه السلام غریشیو او دا حرامه دا اجدا د روسي زمان سونه ترا وڼډ کړه د سکي شکل دي جوړه نو چې سره تبې مخامخ كون هغه به حواس کو ډړو سره بګنو ته نه आवाज به کو و یو ګور موسی علی السلام اله ادا دے تور خلق کو دے لا ګوري خلک به دې گمراه کو نا کار پھر دے خلک گمراه غي نه خلک به دې گمراه کو نج موسی علی السلام راغ نو سو تبو سيو کو فقذ ابنا نور ذرمان او دغه شان ذور وسامریم دې سوجولر ایجن سخه جو سو اغه لرا او خواره واس خواره او خوارد هغه د پاره आवाज وقالو نه یا ذا الیکوم دا دې ساز کار ساز کار ساز موسی علی السلام پنسی پر خوزه هغه پترکا فنسی پترکا موسی علی السلام نخبل کار ساز دی دا دا کار ساز دې فنسی یو مانه دا فنسی پر خوزه موسی خپل او یو مانا دا فنسی نویر د موسی خپل ایلا دا عجل دا ایلاو دا خپل اله پریخو ده فنسی ها نا پریخو ده موسی خپل ایلا ده ده اگتل تور تا او دویم پریخو ده سامیری خپل اله فنیزیا نو پرېخو دو سامریخ په لیلا قالو علی الله کوې له موسی فنیزیا فنیزیا نو پرېخو سامریخ په لیلا پاتې کو د اسري بندګي شروع کړه الله یې کو او یا فنیز نو پرېخو دو کوم نو موسی علی سلام دین دو موسی علی سلام سامری ګمرا دن ده قوم دین پرہو اگا موسی علیہ السلام شریف پرہو دریمانی یا فنسم نو پرہو دے موسی خپل لیلا تور تلے یا فنسم نو پرہو سامیرخ پر لیلا الله پرہو یا فنسم نو پرہو کوم نو موسی علیہ السلام اله خپل الله پاج کو اس کی منرول گئے اللہ رات گئی اے نبی جی جناب اس کہ تو الله <اللاحو> هغه داتی چې ونا کوي خبره کوي داغی خبر نه شي کولی والایم لکو و دا ن دو د او د نقصه نفی د د وګوره مخکې بیان د ضرره دی نپې ضرې مخې کړه نپې د نقصې مخېه او کله چې مخکې بیایان د من پاد هلته کې نفر مخې کوي वलाقد قالو ویلوذو تہارون مخکین اجمقوم یقینن گنکیا چولشی بسود دځی بلنی د سیم تاسو په دارا بلنی ګمراش وئ او یقینن ساسو رو د می ربان فت بیونی مابصرا زاین اومن زما خبران او ویل بی لن دی لنبر عالم په دیمه منجوران تردی جواب شیم ته موسی علی السلام اوسن کی وسباد کوچ موسی علیہ السلام را بیا وور نو قالای موسی علیہ السلام یا هارونو سشی منکړه تا کله چریدان تا دوی چې ګمرا کېدل الله تتبعن ولی ما پسند راتلیم زه راتلی ولی نو خبرولم جوړول نو اباسه تامری خلاف جو کو زماره کارنه قالان یو ورتا هارون علیہ السلام یبنو ادمور زویا دمور زویا زکوی چې دې ماشوم پلاری پور کوټواله باندې مړو ظاهر نو لیدله پرور رسول مور کوي یبن امز کوي یبنهم ادم اورضا یا دا یبنهم دا کینه شفقت نه ده چې مور شفقت کئ نو توم د مورزو ترا باندې شفقت وکه شفقت را باندې خبره م پرورا لا تا خود بلیهتی من دما نماږي راو نه سر نو ګیره والی نیوا معلومیږي چې ګیره وکنه تاوره ګیرهونه زکه نیبا نو چې ګیره نه نه سبوره سي زبر ګیرنه برش رخ کړی اور دانه د موټي موداري ګیرا د پکار چې ګیره دې بیا به د موټي نه زیات به د موټي نه پکما باندې کومول دا د شریعت نه خلاف او مناسې ما ګیرم نګیره ونه ده کېول نیو وکړم یعنی نیو کېږین راو ګیره نهي کوشش کنه ته د برښ راکل نه شیخ دې الله غری کی رحمت کی اب وې د ګیره خریلي ګنا د مونډه کون کې رقم دی وله زګه جګیره خریلو ګنا اورته وې ګیره وخره رم ګنا او په چې مونډه کایې ده ګیره وې مونډې دا ګیرنه دا د دې دا ګیره دا او دا ګنا نه دي چې ګنا ته ګنا نه نو دې بیا بد دې ترسي نه دی و جنه دا ګيري مونډې کون کی ګنا دا ګیر خل نه زیات دی چې ګیره دې پری خو بیا سره له سره کوي بیا خو زیاتې اخته موټي باندې نه څه اګل لړکا د یابن اما لا تاخذ بلیتی من اصدما گیرام او من اصدما سر معلومه شو چی گیره وکا نا گیره دا دا مسلمان دا نارینا دا دا نارینا خواهیسته او ری نارینا با گیره پریدی دیو پا گیره بانی خیستخ کاری او دا لا تعالی یو فرق پیدا کرلے د زنانا او دا نارینا پا مینس کی د زنان او د نارینه د फरक دي چې د نارینه په مخ باندې ګیر او زنان نشته زنان هم مخ چې اختراع کی نه وي درکایي هغه د پارا هغه به درکایي صفاق کوي د فاروق هم درکوله نارینه وی فریدي وله چې په راشو تعالی د نارینه پیدا کړو ته زانه زنان راغې نو له زانه زنان راغې اوري مشرชี د الله غریګ رحمت کې وجوه څخه ولا وې او سره راغې نماځه چې په ګیره خريل غسونه ګنا دي نظر شیخ مرتضی مفتی نه ما په البته دواړه مسلې راټولومه دا چې ګیره خريل مخته قتل ګنا دي ویل ګوره دا ګیره خريل ګنا او دا مسله چې په کمزه ګناوي شي نه ته قتل ګنا دي داسې لار جوړه ټه دغه په خپل پام سره راغې چې مې ځ چې ما او ته ګناي توبه کوله پرې خو جوړ لا تاخذ بليتي لهيا داد نار نه د پارا یو حسین دی دې به خپل حسین در کې او نور بګین د دنیا فائدې دی په ګیره کې او لا تاخذ بليتي من از ما ګیرونه از ما سر اني خشيتو انصريهم او تنا نصر راله د اون سنتي او پرهودلهم سنتي البته کو دې سیمه معاشره یې لکه نن سبا چې اختر پر خريل ورته صح کوي عار نه پدې کې بیا خريل مسنتي ورغدي او کنه عام دستور د خلکو خریلی چې پای کې بیا پر خودل ورغدي نو کړه پر دا او کلا خره پوچې دې پر خودو نو پر سنت دیخې باندې پرې ده او د انګريزانو هغه دستور په کې مکو چې عجیب کم دستور کې سونډه جوړه دا ونه کهو سنت طریق پرهدا انسان له ਸੰباله وا علاوہ کې پاس دي کو اچي پاس دي نه کېني بیا ونه پرې ته بیا خلق نفرت پیدا کیږي وختونه ਸੰباله کې وا اني خشيته زيرې غما چويو ته بل څنګه راځي او ما ما د بن اسرائيلو کې انتظار دیند کړي زمادوينا اويل اګا ها موسی عليه صدی حال صدی ایسا میریم قالا نویل صدی فبصورت اوم یو مانده پاگیش کال لی فبصورت اولیدو ما اگچی نولید لیدوی نوامی غستی موٹی خورا من اصر من اصر او حافر پرس الرسول من اصر حافر پرس الرسول زموز اپ فونو بهګه حذف دي حاضر او فرس دا بهګه حذف دي دا اداه و اداه فیران روانو نو نه فیران اس د لیاب لراغې نه په شای زور کو نو حضرت جبرئیل السلام په او خوانی پاسه پا اس په پا باندې سور شوغه اس په مخ کې را فیران چې اس په ولیدم نو په دې بسره مات شنو دریا بلوح نو چې د جبرئیل سره اسبا کمز اخپکه خدا نو سامیري او منडक روان دا غینه بیا غا راغسله کیسه وې د غنی بیا سر د نش رسوله نو سامیره د پیران سره رسوبل شي کو د موسی عليه السلام سره مخ کې تل اخو د موسی عليه السلام په قوم کې مخ خلر فیران غروسن سميره بس بييروس بيردو دريا نه پورو او ته ويدا كاركم اوبياچي سميره په با دريا باندې فیران لاوشو سميره سفا ديشن بیا څنګه پورو او نه کوه موسر سلام اويزوچ بولو ديم داس قسيدي دی. پدې کې حزت المزافات ته دي حزت المزافات او د په صحاح سره سده دی. بلا خبر دادا چه بسورا دادا سمیعه اسمهون دی مانه لدل راضی بسیرا یب سرو مانه سو لدل او بسوره یب سرو جشی دسا کرومه اکرومون مانه پویدل دي دل دخوا بسور راگل لدل لدل مانه دا پویدل مانه دا اصل مانه دا سامیریوی قالا فبسورتم پوشیومدوم بما عالم صوربی پاقیش دا قلق بنا پوا زبو شهو ما صحف حقانیز زبو شهو ما دی پا دی نو پوا نو فقبستو و امی غستا قبضتان لگتابیداری فقبستو قبضتان منگول موال من اثر رسولو پتابیداری دا پیغمبر ما د پیغمبر په تایبداري باندې منګور ولا غورا تایبداري می شروع را فنه بس تو ان प्रेमी خدا بیا می وکړه موسی عليه السلامه ستا تایبداري می وکړه من پر خدانه مخفل خو خدانه وا غزا دغه شان دې خيست ما نفس دا ستا تایبداري پر خدانه تخيست کړو دا مطلب دا دی هیڅ کار ختم شو به زوره بخمله ما نه پاد شو مطلب څه شو ستا لګه تایبداري پاره پوسو نوم اوکړه ووسنه کوم زه ما پرې خورځه زانه مې شرش دلم تیاره کده مې تیاره کړه تعالی حب وسورتو ویلو سمیرې پوسې او ما پای لمیوسو به جنو پوسې پای فقبز دو قبضتان منګول مې ولا ګول من اثر رسول پتاوي دارې د پیغمبر فنبسطوا اي فترقته نو پرې مې خورځه کومې کوم او درجه اندی خسکړې او ما زما نفس قالانو یره موسی علی السلام لاړشه یقینا ساده بارا بځون کې را دي یو واته لایم اساس لایم اساس منه دې کېږه ما تاسو شامل دا کار ولیکو خلک ځانته نږدې کېو الله پاک دې خلق لري کو مفتدی مولا هغه ځانته خلک نږدې کېږي بدعت وته الله تعالی چې کار په لا صدر کې چې خلک ته الله لري کوي اورې انله لَكَ یقین تانظر دلاو لن ت خللاپ خلاب خلاف بنیشي کې دیستان نوګوره کار سااس فلاغته چې ګزلی پغمانې من جوورنو هرېقان نه سیزو د زرانما لننېف نوو بیا ریزې د کوم دز په دراب کې زې د کول خصې لا اله الا هو نشتاجه تر مگر یو الله وسع كل شيء علما او فراغه دي اريو شيتا علم د الله كذلك كذلك ننقص عليك بيان او پتہ من امبه ما قد سبق دا اخبار و دا نجمه کی درشینی دا سره قد رسول وقاتنا کو درکل جمعتا د خپل طرفنا ذکرن بیانو من ارزانانانه چا چې مخړو تخوابي وښوي انو دې بیایان نهخورران نه په ایندو مرو یقین د کی تهکې قیامت کېي رن بوجو حمی شو پهې کې او بد د دو له قیمت کې حملا پیټین چې په قیمت کې پیټ پورته کوئ یو ما په اوه چې پهکې بوش پش پلی کې پور ته بهکو نافرمان په د وورمن زورقا ښسترګې زورقا خلسترګې دا کېیااسنه ده د شمیدننی نه. سڑے چی او شرمی کے سر کی خڑ پادش آوری جانا میاں نبا قیامت کی شرمی دلی بیدہ تیان دنیا کی اللہ شرم نبی دا تو بوجبان دے خڑ سر کی پادشی خلق کوش یہ ہے دا خب بیدہ تھی دے بیا اقبل مقتدی بیسران نورزے یتخافتون بین ام رو رو خبری بکئی بقبل مینس کی اللہ بیسو ملہ عشرام نی ترکری تاسو مگر تاسو خو لس تیر کردینو یا لس اردی یا لس کلونا یا لس میاشتین نانو آلاو مانگفویو اللہ بسنو ملعاشران نی تیر کردی تاسو مگر لس دا تمید و سر حضب کو لس سکنڈا او لس اردی یا لس کلونا اشرا. نی تیر کردی تاسو مگر تیر کردی تاسو مگر لس دا لسو دنیا کې تیر کردی نئے تیر کردی تاسو مگر لس مانا لگ وقت تیر کردی عشرا یقول بعضون لباس پی سر اللہ بسن پی الدنیا اللہ عشرا لیال دا لس پی تیر شوید وزالک الاستقلال مدت الدنیا وقیل عنونا لبسن پی الخبور یادا قبر درنگ دے یاد دنیا اِلَّا بِسْمِ اللّٰهِ عَشْرًا نِيْتِ رِكْضِ تَصْمُغَر لَشْمِي لَس رَضِي دُنْيَا ټوله مړ ورته لَس رَضِي خَري لَ نَان وَ آلَ مَنْ فُو يُو پَارِ جِډِي وِي کَلَ جُو وِي اَم سَلُومَ حَقَ الْمَنْ ذِي وُنَ طَرِيقَتَنْ وَ بَيَان كِ اِلَّا بِسْمِ اللّٰهِ وَمَا نَذِرَ كَډِي مَغَر تَاوُس مَغَر يَوْرَض دَا اِلَّا بِسْمِ اللّٰهِ يَوْمَن ویسرونکانیل جبالو اس باد قیامت تب اوز اس که استانا بارد غرونو کی اووی وَا وابولو دیدار دمارم نصفن پا اولدول سرم پریبای دیدار سب قاعن سب سپا قاعن سب سپا قاعن لیکی میدان تا میدان صاف لا ترافیان نبی نپدی نبو کی عواجن مور نبی نپدی نبو کی مور ولا امتا او دی په د اورز ها تا بیون دای تبی دای په کې د بلون کی لا ایوجنه نوی ای کوواله د مد اولرا د دا داینا دا نوی کوواله بل شی لرنا د بلون کینا اخوا دی خو بنځي وقا شعل اصوات او ذل به आवाजونه د وځه میرا بانسات نام په خاموشي خشع خاموش او ازونا دوید میره بان ذاتنا نباوری دی خلق در الا همسا هم مگر همسا خش د دسینی, دسینی غواز باوری نور بنی یا همسا مانا کش دخپی سریب دخپو کشار بی نور بنی مخی رگزا را گلیو مخی من پرا کدو سوکوی رگزا دخپی آواستوی همسا دسینی آواستوی سوک آکست کئی رگزا دسینی آواستوی همسا دخپی آواستوی دوید پدغو رضماندی لا تنفو شفاعتو الا من عزین الرحمنو پیدا من رسی سپارش چه بدوانو زیونو کی شفیو اغزتیشی پیدا من رسی سپارشو الا من مگر دا اغچا چی جاز کریگت سپرش به پیدا نه دیو دی او شپ مګرض هغه شپی چې الله ورته اجازت کړی او الله چې نه په خبره کې راځي م د مو سپرش به پیدا رسئ او دوین دا چې دال رات شپی شي او د دو نمرات اغا مشپ شي لا د نف پیدا به نه رسئ سپرش د چا الله مگر من اغا چاہتا ہم چی کی دغ کید اغا مشبود پارا میرا باانو اغا خوشا لید اغا نفوینا کی موحیدی اغا مشبود تب سپارش پیدا رسی چا غاقید توحید روڑی اللہ وردی جازتو کی جوان نمراد سو شو اول نمراد شفید بیو نمراد یا یاکس لا تنفو شفاعتو پیدا بنا رسی سپارش اچ الامن مگر اسوک بس سفارش کئ از جناب الرحمن ورزاله قول عام داولنا مراد مشهور نمراد ددن مراد شپیشو او دریم چد ور مراد مشهور علي پیدا من رسي سفارش چاتا الامن مگر آجاتا چې اذن کې عالم ربان خوشاله شي دا نه پوي ناكين دوانا شپی، اول شپی، دوانا اول مشپو، دیم دوانا مشپو، دوانا مشپو دصدور صدور توجیهات شپکی چه دوانا شپی، چنمانو دا کوئی لا تنفو شفاعتو الا من پیدا من رسی سپارش دهیچ چا الا من مگر سپارش ده اغچا عزینلو الرحمن و رضیلو قولا ا شفیع چلا ورتی جه اسو کی او الله تن راضی شفاعت بل اذن د پار درې شرطونه دي ورز به قیامت اذن د الله وای شفیع مو واحدی مشبول او دیم دا چې دوان مشو کوي پلا تن فو شفاعه او فیض من رسي سفارش هیچا تا الا من مگر اغا چاہتا زین الرحمان چی زن ولا کړي او رازي دا غنه پوینا کی ا مشبول او دوانا شفاء دوانا مشبو اول شفاء أو دوانا مشبو لا تنفو شفاء دو پیدا من رسای سپارد ایچا الا من مگر اغا چاعتا عزين الرحمن و قولا او صدورا ومانا پاکست اول شفاء دوانا مشبو اول مشبو دوانا مشبو لا تنفو شفاء دوانا پیدا مدرسی سپارش ہی چاہتاں ایلا من مگر سپارش بکی اغسو ازین اللہ الرحمن ورزیلو قولاں رازید آغانا پویناکیم پوید اللہ پاگی چمکی دیو ندی آغا چرسو دیو ندی او نشراگیر والی ادوی بیئلما بیہی معلومات دا اللہ پاک پلیل امکیم وانتی الوجوه او زل بی مخونا انا یعنی زل کدل زل بی مخونا دو جدا جواندی ذات، القیوم، چې انتظام کون د مخلوقتے ہیں وقد خوابا یقیناً ظلم او یقیناً تاوانی دیا سوگ، حملہ، ظلمہ، چی پورتکین، ظلمن، ظلم لران او چې عمل کڑے خواد د مومن، نبیرے گی دے ظلمن زیاتی والا انزان دا کمینا دا ترغی برکی قرآن تا دو شانتی منگرالے گر لیدی لران قرآن عربی یا رسی شیر پوازی حلی جا پوازی حلی جا سررب ناف بیایان کېمونږ پهې کې من د یې د د پااره چې دا خلک یقونو ځان بچ کې شرف نام او یې سلوومدي که یا دقرآ لپ یا قرآ دو د تا پ را للیقرآ د دې راغلی چې په ټوکو کونغاړه کور کې کېدهقرران سو منږ را للی دی لالم قنو د د زان بچږي د شرک نام د شرک نه زان بچکی د ماسیو نه زان بچکی په قران او یو دي سولوم یا شیدا قران دلرپن شیدا قران دلر نصیحت د دې نه ون نصیحت والی او ریکا د دې نصیحت واغستم چې قران رواخ لینو او ریکنا داسې دین تر هغې لګسن چې قران وای قران سوې په ما اللهم تذکره مورذین حمر مستنفرہ سو شید خل کو دار چې د قران نه تختی تبه چې داخله خرنی او تختی دله منظرینا کان نو همرو مستنفرا تبه اخرجي تر هی دن کی فرر من قصورا تر هی دله منظرینا داسی تر هی کی وشان دخرو چې تر هی د منظرینا د دې د قران نه داسی ريګي لګه خرچ د منظريني ري او الله یې غټ خره چې د قران نه تختی اور د ځانين سانو لري دا د دوخو خره قران د کې نه کنه رمضان نه قران بیانی اني یو صحیح اسکار نشتا یو ځکه ګور وړ درخړلې بل ځکه راشه قران د کې نه انسان د ځان جوړ کله د دوخو خر کېګو ندا طالبنده او یود اسلام ذکر یاشې دا قران دی ورپن د دې رخصپن واغز د ور د کېنی نو اورې کنو واه خپل نور کې وقال الله لا نؤذي الا جبا تشريت ولا تاجل بالقران ثلوار مکو بقران مسجدینا چ پرشتا توحیدیں اوه رب زمات زیاد کی ما در علم پیغمبر تعالی تم زلوه ربی زدنی علم ولقد انا ادوس الرم ابتلازی کر کیں ابتلااد ولقد انا يقين من حكم كروادم عليه السلام تبخان فنسي هيرشودانا غورا ادم عليه السلام نهيرشي دي فهيرج روزدا روزو پوری نورو جنماتي نادم عليه السلام بهير دانو خڑا حوابي دان شو کولوا ني مخه ني پرتا جراگے اولوست نييرشودانيو خڑا فنسي ولنجل العظما نمونته مغ دلرا قسن سلام علیکم ملای کو تاسو دوه کوي فطر عبد ادم سې دوه ګل علیکم مگر ابلیسونه کړه با منه وکړان ویل من ادم علیہ السلام یقینا دا دشمن ديستا دا ست دښمن دي ها شیطان دا دښمن ديستا او استاد بی نودی نو دینه کتاب سره جنت نه پته شتا نتنګ بشي وګورا داغه دشمن او ستاسو دوست سه سو اورې تاند جنت نووږي قران نه لري کوي چې قران نه لري پریشان بشي په شي کې یا ته بيلا د باغ ته شي ان لګایه تنان تعالی الله تجواف کې جنت کې ولاته رانه پر باندېږي جنت کې پر باندې ځل نشته نو چې دا وې چې ادم او د هوا نه زمين سره دا خبره غلطه ده هغه جنتی تغمیتی کوزي دانه چې بر شي قران یې ولاته رانه پر وا نگی کننطا نبتگی کې بجننت کې والا تصحاب او نو ګرمېږي وسو سو ګرات شیطان قال ادم او شیطان ادم عليه السلام خبر در کوم تعالی په یو نظامي شوالي په مورکین په بچي لايبل لا جنو نو خړو دوانو داونه نہ نخکارو شوده سو ات ته د خوغان سي نه اگر ترميتي لر شي نغزين نخکارو شو ودبیقاو شروع شو یو خصفانی خوده په ری پانی جنت الله تغموق په دې جنت پانی خوده چې دا من په دې تسلی ورکو لکه دنیا کې چې پېته دي ګوډې شو خپې د دنیا فووده فایدی نو یې پېته اور تلګولي اور تلګولي او دیسپېټبل اول تکوس کی کې نو دې به پای ساده راشي پټي دې س جنت او ګول یې پېخو دوه ا یو ناکارمولا تصابو دشمن بیان کهو او قرآن که اللہنی وعصا آدم وربو فغوا اگورا نا فرمانی کرو آدم ام بیا نا فرمانی که کنا نتو وردو بی چه تا دا اصاب مانا سب ہوئی گی خیرابادی مانا کرده دا کتا دا ات تعروف پی مذب آل دې کیا معنی کې فاسوادم پرنګ دې سيان کې راغې ادم فاسوادم وشکل دې سيان اسیان راغې ادم عليه السلام لکه روزدار چې رمضان کې او بس کې په هېرا نو پرنګ دې روزي ما ټول کې راغې روزدار په روزي ما تنه دا وله د الله ملمدي د پښانتي ادم عليه السلام په هېرا دانو پرنګ دې سيان کې راغې ادم خلق دې شکارې کې چې ګناه کړه ګناه نه ده تا الله بدل بار گونانه دغه قص نشته پرنګ دروجه ما تولو کې راغې روزدار او به اوس کې خلق وګور او جماشون دغه شان ته ادم علی سلام په يرته خلک و چې وګور ادم ګنا کړل ګناګار نه دی پرنګ د ګنا کړا له دغه پرنګ دروجه ما تولو کې راغې روزدار نه دغه په ير باندې خوراک سره ګنا نه دی دغه ادم علی السلام او میرسی جي پیره دان خلانو پرند غنا کي را خلکو دا خاري جي غنا کي د غنا نه دي معنا به دا کوئی پرند غنا کي را ادم علی السلام ز خپل نه پغوانو پریشان شو غویر رجل اذا فسد عيشو مخ من پیش کړو شوقانی فضل قدری ک معنا کړل پریشان کېدل پغوانو پریشان شو دانی کومرا شو اوري امبيانو کومرا کی سمج دباو بیا ورغه غذروب دنو بتاواله مېربانيو غذروب دا او کله کی کوم وی الله خوشې دوا نه ضرورت نه ونه بایساسو د پار د بازو دشمنانو پس کرایشتو سما طرف نه هودان کتاب او پیغمبر ہدایت سره کتاب او پیغمبر مخې منګتایید کړه او دو عارف نه هغه سوچ شو دا په کتاب او پیغمبر پسې فلا يذلوا نبا ختای کی په دنیا کې فلا يذلوا فی الدنيا ولا یستعف بالاخره او نو بسبخت کی په اخرت کې دنیا کې وګمرا کیږی نه اخرت کې باندې کی مال متنزیر ماره کوي فلا یذلوا فی الدنيا ولا یستعف بالاخره ومن اعرض ذا زجر کی مورذین تا او چا چې مخ وروزه مال کتاب نه ذکر سید الله کتاب په قران مې نیتار د ذکر شې د ال عمران کې مخکوم تیر شې اته په کې دا د ذکر حامیم سجده کې ورسوره یو سلیستم کې قران ته ذکر ویل دل توهین قران ذکر ده دا اجتماع په جمعات کې ذکر د پاره هم دا ذکر ده او دانه چې طلایله له جمعات کې روان شو ډوخه جوړ کې خو عزت ته مسلمان باب درل باب د اجتماع په جمعاتونو کې او د د قران ها ذکر سدیں قرآن تفسیر کرلیں قوم فی بیت من بیوت اللہ یطلون کتاب اللہ چیز اللہ کتاب لولی یہ عدیث کی جو ذکر را گلے بلکہ اللہ کتاب لولی دی دا پر را واندے گا قرآن دا را واندے گا درست رازا دانجی دا د بے مقرر کرلہ پیر سی بذکر کے طرح دا بیدت تے دا ذکر دا پارا ها ات جلول نشاری خلاب کار دے بیدت تے پیر ندیږي په غزه بزن لیکو کنه پیر خواله کله کله راز ازي پور تا اړو خدای نشه جمعې شو مقر کړې او مریدان برا وڼډيږي پیر سي وناسي او دا ځان لبی دین رکړې نه دانيش تا و ان لو مهستان د بار ژوند زوان کن تنګ پورته کولر قیامت جوړوند او به دي الله اولي پورته کړم او ما زو جگ جوړم او به الله د قشان رجلو تا سماعتنا فسیې داته پرېښی نو دغشانې نن پرېښله شو تو منږ د خپلې متونونه حرمم کړي دغشان پهلوور کو چااتته زیاتې کړی مان وړې پایتون دررب او خاممهخواذاب د دا داخلیه ډیرر سخته او باقیې افلم یادي دا تخیدوننی وي افله یادي لامو نه دی بیان کړی الله دیوتا ولې نه کما لکنا سنملکل نکې ځونه دا په ورونه چې تل کې دی او دا یې باندې یې چې نو بده کې دلیل لایل دا اړه کلمندو ولولا کلمتون سبقتهم حاج خلق نه منله نه الله زاو نور کو الله جواب کوي ولولا کلمتون کنه حکم په تاخير دا عذاب سبقت ربی مې ربک تیر شه صدرمنا الله عزا مقور کوم لکان لزامه نو بده عذاب لازم پېو فورې و از آزب لازم شهو خدا آزاب دا پارالی وقت مقرر کرلن زکر اسور نکو و اجن ام موسمه او نیت با و معاینو مقرر با ام مرگو پیراگر لیو نفس بیر تسلی کلکشا باقی چی، اگرد و بدو چی وی درطان او باقی بیانو اصرات حمد ربنا مخی در اختون و نور مخی در اختون و د در سار منتشارشوا و قبل قروبی و مخی در اختون و باسپخین و ومن آنائی اللیل او پوقات و اشبه که ما خواب موصن بکی راگئی تا پینز منزونا پس اپاکی بیان و اطراف النار پا اطراف و دورسکی دیده پارا چه تشیرازی لعلی کتر زوا چه خواب مخواب پسن بکیتا پششا لبشتا تا بخشا لکم تزهید من الدنیا ولا تمودننا او مقدو سرگیخ پلیم آغتا احمدتا آنا بیم چه پیدا مرکر لپاگئی جوڑو لدیوتا زهره تل ہے دې دنیا دا تازګي ژوند دنیا دا ټول دنیا ته تعبيرو کو په زهرا سره زهرا د ګلاب اغه چې اول اغه غټه پرانځي گل اونسي اول چې غټه گل شي ناګه دسي زهرا ویلګه شلتاړان ګل شو دا گل لګورځي دا ګور شلتاړان چې ګل شي سورځي بس ختم شي د قشانت دنیا یو دا پشان داگه گل شیعه ونی ده دا گل بله گوری زیادن ختم شی ظهاره سا تابیر زد که قیم ظهاره دنیا دا تازگی دا جند دنیا دان از میشگو پا دیومانی پا دیکیم او خوراق در افصادی غورا او باقیم حکم کخ پا الالتا پا منصر و سبیرالی تا اموری مستحوی دا منزو اینار تا کار دا دینو اینار تا کار اوګلګ شپدې نووړو سانه خوراک مون خوراک در کوتا ته انجام دې فار تقوا ولن وقالوا ده حکمت دې بسد رساله ذکر کین انبیاء ولېګم انبیاء زکه لېګم کو انبیاء ران شن خلق به اعتراض کین چې الله مول عذاب ته هم د سوکرا لګل نو وې دا, دا مولا اور قرآن بیان دې زکه بیانې چې په قیامت کې سبا باندې نشي چې داونه چې الله ستا کتاب راځه بیان کړي نو اورې کڼو د خقالو لولا یادې نام اوای را منږ ته په موج دا درب نام اولمتهمو نوور راغلی دیته ب نه تمه پیڅبيلوله وضعات دغې چې په تیرو شوي کتابونو کېوم وات دغې چې په تیرو شو کتابونو کېو ولې د راغلی وړوننا لک نام کمال لا کړی دي او پهذاب مخکې پیغمبر لقالوا ويل بون اي زمن غبا ولذون لكم تبيان بارزوا من قبل ان نزل مخيه ذل كلستان من قبل ان نزل مخيه ذل كي دو زمننا ونخذ مخيه شر الله جل شرميدري نو ذل شي نو دينا مخي بهالي غلو نو علي زك بيان برا وليكو ولو یا کله متربسونو طول انتظار کوون کینی کله منا او منکو کاری او زمنګ نو استادونو انتظار کوي منکو خوشحالو انتظار کو او تاسو تاسوونو انتظار وکړئ فتربسونو انتظار کوئ زردا بو اوشي من اصابو سیراد سوین چې څوک دی خاون غنی غلاري غلار شه منکو تاسو و منې ته دا او سو دي خوند هدایتو هدایت من شکران دي ظاهر خبره ده چمن پیدایته د اوسو ګمړای دا غیر خول عینان واه یورته څه سرو دا سی بیان وکي چې مخاطب پتیش کران شي وا انتظار کوي پمنګه او تاسو کی پته وله کی څوک پیدایته او څوک ګمړای منګه ته بیان کوته او انکار کوي كله متربي سون ټول انتظار کوي منغم کو سم کوي انتظار کوي زرد پو بشي من په اچا اساب وسيرات ڬه اوف اونت مد اند Jung Nehebhaari 20 منتجار avezئم 200 اوف ماشئن 70 هم ا impair